Večanje Svetog Gvjedda o Mašteju i Uki Donesušemu odu za toga koji ležao na bodlu i vidjevši krv nikovu reče Isus odnuza toma ne boj se čadu ukroštaju ti se grije tvoj Svome, i u stavši oci de. Pogledajte dakle u srca svoja, da ne smišljate unaprijed kako ćete odgovarati, jer ja ću vam dati rječitost i mudrost kojoj se neće moći šuprot staviti ili podgovoriti svi vaši protivnici. A predavat će vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji i pobit će neke od вас i svi će vas pomrznuti zbog imena mojega. Ni dlaka s glave vaše neće propasti Kasavajte duše stvoje. твото служебо во наши задњи сход делу е највећа потврда воскресања господњег које нисмо потврдили само ми, него и многи пре нас. Овјело и у ово наше време дођосмо и ми наред да и ми својим животом и својом вјером и својим подвигом i svojim fizičkim prisustom u određeno vrijeme potvrdimo i ispovjedimo Vaskrsenje Gospodne tako da, ovo zajedničarenje treba prije svega doživjeti kao stajanje naše u Vaskrslom Gospodu to jest ovo naše stajanje predstavlja zapravo one koji stoje posluje smrti. Zbog toga braće sestre nije lako biti na liturgiji i nije se lako odezvati od, na njen poziv. Jer postoji samo jedan opravdan razlog da te liturgije privuče i da na njoj stojiš sad, dva, Samo jedan opravdan razlog da je želiš da što prije dođe, samo jedan opravdan razlog da jedva čekaš da dođe vrijeme da se gospodu služi i da budeš tu, da staneš pred Boga, da stojiš u Bogu, da se nahraniš Bogom, da se sjediniš sa njim, da živiš sa njim u neraskidljivoj zajednici то je света литургия. Такko да nije ni чудо, kad на неку поове на светлу службу, а има danас все више jeени друге поива маде на литургію, а качуш на литургіju, а што nisi доšого, а што izostaеш, а што izваниш за литургje, а што doватш kasну, разne приметte, koje виносимо i не другим a sve su one broći i sve sve tu zbog toga što mi nismo dovoljno razumijeli čime smo počastovani i na kakvu gozbu na kakvu svečanost prizvan ili ako hoćemo još dublje da uđemo u mistiku naše vjere da shvatimo da zapravo u liturgiji stojimo u gospodu kao što bubreg u ovoju kao što Pluće u grudnom košu, kao što mozak u lobonji, kao što jezik u ustima, kao što nokti u mesu, tako i čovjek treba da osjeti svojim srcem i svojim umom da zapravo stoji u Bogu, da živi u Bogu. To je ona svijest pravoslavna, svijest hrišćanska na koju smo mi pozvani prizvani. I gospodem je dao snage da zaista možemo tako da živimo. I treba biti nezadovoljan bilo kakvim drugim nivom vjera i svijesti, sve dok se ne dođe do tog nivora. Pa i se njega treba napredovati. Ali to napredovanje je ostavljeno za onu dinamiku osmog dana, za ono u vječnosti. Evo danas baš svalimo jednog takvog našeg svetog brata, mladog brata, Julijana, bio vrlo mlad. Nepunih 18 godina kako piše u njegovom svetom žitiju. I on je tako osjetio da živi u Bogu, da je sredinjen sa Bogom. Da nisu mogli ničim da ga odvoje. Dugo mučanje, dugo istazavanje. Stoji tamo da su ga čitali u godinu dana i ste zavali na sve moguće načine. Vukli ga od grada do grada, mučili ga i ovi i oni, mlad čovjek. Ali sila vječanoga Boga, koja je bila u njemu prisutna, provocirala je moćnike ovoga svijeta. Pa su isprobavali svoju nemoćnu vjeru i svoju nemoćnu silu na njega moćnog u vjeri, moćnog jer je u moćnom Bogu stojao. I, braći i sese, kad uporedimo naše stajanje na svetoj službi, koje je poprilično komodno danas, evo i ovaj hram daje fine uslove. Dosta je udoban za službu i lijepo je biti u njemu. Ali ako bi neko od nas da vrijeme sve te liturgije provedemo budžet u kome će biti 10 15 foskoka 10 15 šarki 30 40 skorpiona i raznik potrovnih insekata ne bismo sačekali ni da se ta ponuda završi do kraja već bismo na žalost napustili mesto ispovjedništva i stajanje u Bogu odstupili i počeli da se oslanjamo na neko sigurnije uslovno rečeno sigurnije mjesto, a kuće sigurnije nego stajanje u Gospodu tako i mi braći i sestre stojimo ovdje mučeni misleći da je veliki trud odstojati sad po dva u crkvi da je veliki trud priložiti malo pošćenja Boga radi, malo uzdržanja, Boga radi, malo znoja proviti, i to ono što kažu najosnovnijeg znoja, Boga radi. I kad uporedimo sebe sa svetim našim bratom Julijanom, koji nije htio Boga da se odrekne i koji je ostao da stoji u njemu i u džaku sa mnoštom zmija Pa ni to nije bilo dovoljno, nego su ga tako zašiveno bacili u moru. Ostade on vezan za sveta nebese. Ne udališe ga, ne ga. Evo ga i danas pred nama. Sveti mučanik Julijan, Tarzanim, sugrađanim svetog apostola Pavla i njegov dostojni naslednik u vijek. I sve nas o braći i sestre poziva i dovodi u dilemu, dobro jezda je mlad, svaka mu čas, ali šta mu to dade snaku, šta mu to dade silu? I ja bih možda da znam u čemu je tajna, možda bih ja ispovjedio kao on, ali ne znam tajnu, ne znam formu, ne znam način, nauči me pa da probam. I u svetom ilanđelu, braći i sestri, daje nam se odgovor. Nedavno je bilo situacija gdje čovjek, mlad čovjek, Juvijan ovršnjak, iz ljubavi koja nije bila pravilno usmjerena i nije bila ispoštovana i zadovoljena, liši života sebe. I ne samo sebe, nego je više u još po I u tome vidimo da je ljubav pravilno ili nepravilno usmjerena. To je srce pravilno ili nepravilno usmjereno velika sila. I velika je snaga ljubavi, braće se. srste. Ljubav koja nije usmjerena na Boga, ona je destruktivna побегуться Воа наровно подразумміла певітий эгоїза. Є за боку любляв і брату любля у койма се любов появлює у своїм гаруннца, на якця любов є самолюбпле. Чоловек посм є Боге Навише може да заловити себе хто самолюбля і Богц гає izlječenje od raslabljenosti o kojoj se danas govori je ovo je nedelja raslabljenoga to teško raslabljenoga zapravo nedelja koja nas poziva na naše preispitivanje koliko zapravo mi volimo Boga, a samim tim koliko smo jaki, sveti i krepki u toj ljubavi i obrnuto koliko smo raslabljeni U samoljublje, samoljublje, je raslabljenost, braći i srsti. Velika raslabljenost. Što već je samoljublje, to već je Tako da ovu poluku najbolje, a da se ona može gledati iz raznih perspektiva. Ajmo da je pogledamo iz te perspektive. Koliko smo mi zapravo kretki ili koliko smo raslabljeni. Ovo liturgijsko sabranje govori da nismo baš toliko raslabljeni, da imao u nama snage čim smo došli kroz protivan vjetar i čim smo uzvodno plivajući došli do svete liturgije do hrama Božije. Jer dobro znamo broći i sestri da sve teže i teže plivati jer plivamo, naša generacija pliva uzvodno, to je teško plivati. Ali nadamo se na moć Božju, pa će Boga ako budemo vjerovali tu vodu da razdvoji, pa ćemo hodati kao nekada izrailski narod po dnu kao po sul, samo da se održimo u vjeri, da se održimo u liturgijskim zajednicama. Nagledajte se mi još ako Bog da vjere velikih cudesa Božji. Još je Gospod svet krepak i silan i nagledajte mu se velikih cudesa gospodnje i mi i neprijatelji naši samo strpljivo i polako a za nas je važno da pitamo sebe svaki od nas samog sebe šta tebi predstavlja Hristos kad čuješ njegovo ime Isus Hristos Sin Boži kako srce reaguje da uopšte reaguje jer ono zna da reaguje kad se spomene ime nekog našeg voljenoj kad se spomene ime majke dugo negledane ili dugo i teško bolesne kad se spomene ime upokojenog bližnje oca, sina reaguje srce kad se spomene ime naše simpatije nekoga ko nam je privukao pažnje Pa imamo simpatiju prema njemu, brzo reagujemo ne samo na njegovo ime, nego na bilo šta što ima veze sa njim. Srce da signal, i to vrlo jasan signal. I po srcu dojimo srce, spremnici smo i na velike pokrete i fizičke, na velika putovanja, velika požrtvovanja. Pa eto, duševna je to duševna knjiženo se to pisano na jedno I evo sve ove pjesme ta, da kažem umjetnost duševna, ona sva govori zapravo o tom signalu srca. Prema njoj ili prema njemu. I vidimo da tu mogu tomovi i tomovi knjiga da se ispišu. Tu mogu stihovi stihovi da se nanižu. I da te stihove i da taj tvoj odnos prema njoj ili... Непрема њему доживљавају у форми такозваних хитова. Генерације и генерације младих људи да јих делаю, знају на памет. И да јим се ујутро пробуде, вртете стихове кроз ум и кроз срце. Јер враћао и сестре, срце хоће да воли. Али та и таква љубав A kad spomenemo ime Isusa Hrista, Sina Božijeg, Tvoga Stvoritelja, Onoga koje je sazdao to Tvoje srce koje voli Onoga ili Onu, Nju i Njega i Njih, i koje se Njima kvanja kao idolima, kad suješ ime Onoga koje je tvora srce, i za koga je srce stvoreno, da se sjedini sa Njim, a kroz To sjedinjenje i sa kompletnim ljudskim rodom i ljudskim i angelskim i uopšte sa svim što je stvoreno, ne uzimajući obzir stvoreno pa od pavu, mislimo na podnebe se na satanu i na njegovo društvo, sa njima nikada se ne sjedinimo, nego sa Bogom. E u tom, bratvoj i sestri, sjedinjenju je i tajna, svetih, i mučenica i onda i danas kad srce prepozna gospoda, kad se otrijezni kad prizna gospodu svoju rasvobljenost pa kad ga gospod svojim svetim duhom ukrijepi i podigne i zvuče i stane neznanje i stame grijeha onda srce prepozna koga ono treba najviše da voli po nekom njemu svojstvenom o jednoj vrlo dubokoj duhovnoj intuiciji. Jer nema potrebe ti mnogo srce da pričaš ko je gospod. Ono to zna mnogo bolje od tebe visoki i suvi razuma. Nemoj ti mnogo da rašvanjuješ, da sretiraš gospoda. Zna srce njega mnogo dublje nego što ga ti poznajuš. Nego nemoj ti da sumnjaš u njega a ja ću te naučiti kako se on voli. Zbog toga, braći i sestre, sa nivoa racionalnog i suvo intelektualnog, to je nivo koji ne može Boga da zavodi, ono o Bogu može mnogo da zna, zaista mnogo da zna. To smo vidjeli u prevari i pogibi protestanata. Bilo koji protestant zna više sveto evanđelje nego bilo koji da kaže u pravoslavnih svešteni znaga na pamet ali to ne znači da više Boga voli od prostog pravoslavnog seljaka proste pravoslavne sestre i majke jer ovamo se zaglavilo na razumu na intelektu a pravoslavlja je religija srca dublja istina dublja vjera dublja ljuba Zbog toga, bratvi se, se kražimo od gospoda, slobodno tražimo imamo smo došlo, došli ovdje, stavi pred njega, tražimo njega slobodno, to je prava mogica, gospode, daj mi da te srcem osjetim, očisti moje srce, od svakoga grija, od svake napasti, očisti ga od moga samoljublja, očisti ga od moga bolesnoga. I daj mi snage da te sagledam u srcu, da te u srcu vidim. Kako je Boga ženstvo, blažen i čisti srcem, jer će Boga vidjeti. A kad Boga vidiš, brate i sestvo, ne možeš da ga ne zavodiš. Moraš ga zavodjeti. I to, da ga silno zavodiš. Svom snagom uma, svom snagom srca, svim snagama svojima zavodiš, gospod. I kad Gospoda tako zavoliš, onda mogu da rade sa tobom ili da pokušavaju da te odvoje od njega na sve moguće načine, a evo do dana današnjeg zaista su isprobani svi mogući načini, vidjet ćemo imali još nešto u satanskoj laboratoriji, mada sve je isprobao i ništa ne pali, da tako kaže, Kad se srce sjedini sa Bogom, ništa ne može da ga odvoji ni smrt tako braći se iskoristimo ovo dragocijeno vrijeme, zaista dragocijeno prije svega da ispitamo se evo tu si stojiš pred Hristom gdje ti je misao gdje ti pomisli sad evo sad dok te gleda u crte kao što je gledao u književnika koji nariječi gospodnje da će oprostiti grijek i kaže kovi na Boga A gospod vidio samo pomisle o njegovu, vidio njegovu, video i našu. Evo sad, dok stojimo ovdje, gospod gleda u srce naše i u pomisli koje u ovom trenutku ulaze u srce naš. I mi, braci i sestre, pogledajmo zajedno za gospodom u naše srce. Kakve pomisli sad, dok stojimo pred njim, ulaze u srce naš i šta ćemo da vidimo tam haos netež razne spraze neko misli na stomak neko misli na blud neko misli na srebroljublje na sticanje neko se gnjevi na dugu besjedu neko se gnjevi na vrućinu neko se gnjevi na ovo i na ono Neko je tužen što mu pali ovo ili ono pred, pred Bogom samim stoji A tužen što mu pali Velika povez Neko je u nimiju Teškom raspoloženju A neko pomislio Da je svetitelj Evo veli kaže Evo dvije godine ne propuštam Nijednu svetu liturgiju Sve postoje poslije Pa sam svet postao A neko se gordi Pa misli da zna ...više od crkve, da zna bolje od Boga. E takve pomisli, braće i sestre, ulaze u naše srca i gospod koji je došao da se sjedini sa tobom u tvojom srcu, nema tamo glavu da zakloni. Tamo uludilo, tamo haos, tamo meteš, tamo je velika buka, velika graja, veliki meret, veliki grih... I zbog toga, braći sestre, čuvajmo se raslabljenost i srce, a srce je raslabljeno ako Boga ne voli svom snagu. Čak i je počelo da ga voli, nije si ih cijelio. Ako si pročitao pola sata molit ili si molil sad dva, pet, šest, a ono drugo vrijeme se ne moliš, raslabljam se, Zato što bi trebalo neprestano da se moliš, imaš ti te mogućnosti, nego se moliš samo šest sati dnevno ili samo dvanaj sati dnevno provodiš umoliti Isusa ovoj recimo. Zbog toga su sveti oci bili uvijek nezadovoljni jer su znali da im je Bog dao snagu za mnogo, mnogo više i da treba više da prinesu. Zbog toga, braći i sestra, proces našega izlečenja, našeg ozdravljenja. Počnimo sa gledavanjem naše raslabljenosti, sa gledajmoju s pomoć Božje. Pogotovo ovdje u crkvi. E kažem sveti da se u crkvi, pogotovo za, za vrijeme trajanja svete liturgije, najbolje osjeti duhovno stanje. Tu srce posebno reaguje, jer je tu blizu Boga. Pa je strasno, projavljuje strasti, Ako je dobro, projavljuje to dobro, spavljuje i molite. Pogledajmo prvo svoju raslabljenost, zabrinimo se nad sobom, dođemo u hram Bože i tako raslabljeni, tako pocijepani. Ako ne možemo sami, zamoli jednog, dvojicu, trojicu, četvoricu, petoricu da te donesu, da te došlepaju do hrama. Moli, brate, odvuci me, kaže, brate, sa posteljom. Izvuci me zajedno sa krevetom iz kuće, pa me tu istovarim, da se makar u crtvi probudim, jer ne mogu sad, ne mogu da ustanem ujutro, nogu mi je teško, molim te, odnesim u hran, iznesim iz kancelarije, uzmi mi mobilni telefon iz ruke, ugasi televizor, izvuci novine, izvuci jutarnu nedjelju kafu, slomiti u šolju, prevrni taj sto је шо у спорске листићи запали ту смртљиву и кратко трајну дневну штамку која траје мањи од тренутка јер не може ни у један секун да се смјести њена вриједност и довуци ме у храм раслаблено и да те господ овде и сили да додирне svojom blagu daće tvoje srce i da počneš da ga voliš. Danas malo, sutra više, a pa sve više i više, a pa onda najviše, a me sve manje da ono što ne treba da se voli i tu je ključ za iscelenje od strasti. Više voliš Boga, manje voliš grije i obrnuto. A pa kad gospoda budemo jako zavoljeli Eto naše snage, eto naše крепости. Eto snage i bližnje da zavolimo i ljubavlju da im pomognemo. Jer ljubav je silno dejstvo. Ljubav je silna energia. Svetiteli, ljubavlju objeća. Čudotvorci, ljubavlju, čudotvore. Mirotvorci, ljubavlju, mir, grade. I svi oni koji su primili darove koji nam jutro steče sveti Aposlu Pavle, ljubavljuji sluvaju i ljubavlju, dejstvuju sa njim. Neka Gospod, svima nam braći i sestre, taj dar ljubav, taj dar vjere, to veliko sagledavanje ličnosti Boga našeg, Boga čovjeka, najljepšeg među sinovima ljudskim, da ga jednom pogledamo okom srca i da ga tako vidješ jednom, Nikad više ne zaboravimo nego da stalno gledamo u, njem, u njega i gledajući u njega, da hodamo po moru ovoga života ne brinući se, ne bojeći se, ne sumijajući iz ovog mora da u okean vječne ljubavi u Carstvu Božijem, Carstvu nebeskom. Amin Bože dajte.